Slavosuvia 72-a a fiilor împărății către a toate lui Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, a toate ziditorule. Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă din iubire viața ai înfăptuit și pentru noi. Viața cea veșnică ai rânduit. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, a toate ziditorule. Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă din sămânța de lumina Maslinului tău cel iubit. Pe muntele masinilor, credința care mută munții în noi a izidit. Aleluia, slavă-ți, Tată, ceresc ca toate editorile, te iubim și îți mulțumim, fiindcă după chipul și asemănarea ta, din lumina ne a întocmit și prin nadejda fericilor ne-ai desăvârșit. Aleluia, slavă-ți, Tată, ceresc ca toate editorile, te iubim și îți mulțumim, fiindcă sămânța alegei legii iubirii în inimilor noastre. Să o ai dorit, aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, a toate izitorile te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin izvorul de apă vie al Duhului Sfânt, grădina sufletului nostru, ai îngrijit. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, a toate ziitorile, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin roadele Duhului Sfânt, sufletele noastre, ai împodobit, aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, a toate ziitorile, te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă lumina legii iubirii ai semănat și ca roadă pe noi ne-ai adunat. Aleluia slavăție, Tată Ceresc, a toate editorile, te iubim și îți mulțumim, fiindcă rădăcina viei tale în Egipt ai înfipt și mlădițele ei peste lume s-au răspândit. Aleluia slavăție, Tată Ceresc, a toate editorile, te iubim și îți mulțumim, fiindcă cerchinii biserici tale ai adunat iar de cântare iubirii și slavii tale te-ai bucurat, aleluia slavă ție toate cerescă toate vizitorile Te iubim și mulțumim fiindcă neamul tău cel sfânt prin poarta fiului tău cel iubit la cer ai urcat.